‫אין שאלות אושיות. ‫אנחנו עסקנו קצת בנושא של... זה הכול מים שם, פעם. של אקוינימיטי, אם אתם זוכרים. והיו שני נושאים שחשבתי להתעסק איתם אחד זה הנושא של פילינס, uh, של רגשות אבל לפני זה אנחנו נעשה ש... שיעור או שניים או שלושה או ארבעה על uh, משהו שכבר למדנו פעם אבל מזמן ואני אראה איך אנחנו בדיוק נעשה את זה, אבל אז, על סוטרת הלב, מה שנקרא, heart of wisdom סוטרה, סוטרה זה כמו דרשה, זאת אומרת, אבל אנחנו נגיע אליה לעשות לעצמה בהמשך בטח שלא היום והיום אני רוצה לתת מין הקדמה לא כל הלקוינימיטי אתה פעם אמרת על הלקוינימיטי לא בפעם האחרונה הכל היה רק הלקוינימיטי לפני פעמיים לא היה מה? מה שאני זוכרת זה שאמרת אותו על הלקוינימיטי לא זה היה לפני פעמיים כי ובפעם האחרונה <לא השתבות, השתוות הנפש. כן, אפילו השם, כן, לא, לא, לא. אפילו השם של השיעור אפילו היה אקוינימיטים. כן, כן, זה מהפעם הקודמת. בפעם הלפני האחרונה הזכרתי את זה הרבה פעמים ולא דיברתי על זה ועכשיו ממש דיברתי רק דיברתי על זה, כאילו. זה היה... כי עשיתי את כל השישה, את כל החמישה, השארתי איתך, הח... לא הספקתי, ובפעם האחרונה דיברתי רק על הלקוינימיטי, איך זה מתקשר לכל הארבעה האחרים. כן, ו... איך, איך היא כוללת כן, כן, כן, כן, זה היה. אז עכשיו אנחנו הולכים לדבר, אתם יודעים מה, אפשר להגיד שזה מבחינה מסוימת, אפשר להסתכל על זה בתור מבוא לבודהיזם. אבל מזווית, מזווית אה, אה, אה, טיפה אחרת. אה... <coughs> עכשיו כמו שאמרתי קודם, במקרה לא התכוונתי לזה, אבל אה... בעצם ה... אה, אה... בעצם אנחנו מגדירים את עצמנו, לפחות בשעה וחצי או שעתיים שאנחנו נמצאים פה ביחד, בתור אנשים שרוצים נגיד להתקדם מבחינה רוחנית ואנחנו תכף נגדיר מה זה מתקדם ומה זה רוחנית אבל, אבל אני מתאר לעצמי שבאופן אינטואיטיבי יש לכם איזשהו, איזושהי הבנה של זה ו, ואנחנו עכשיו בעצם כל רגע ורגע יכול לעזור לנו בהתקדמות הזאת בשביל שהוא יעזור לנו אנחנו צריכים להיות מודעים למה שקורה לנו באותו הרגע ומבחינת התפתחות רוחנית בעצם, אפשר להגיד שהשמיים הם הגבול, זאת אומרת אין לנו שום מגבלה אמיתית על ההתפתחות הרוחנית שלנו, זאת אומרת אתם יכולים להגיד שיש איזושהי מגבלה כי כשאנחנו מגיעים להארה או לנירוונה משם אין לאן להתקדם, אז זה כמעט נכון גם שם יש מה לעשות עוד, אבל בוא נגיד, כשנגיע לשם נדבר על זה. אבל אנחנו, אה, אה, ככל שנשקיע יותר אה, זמן או תשומת לב בנושא הזה, ככה אנחנו נתקדם פשוט יותר מהר. עכשיו, יש את ה-20 דקות, חצי שעה, שאנחנו פורמלית מקדישים לדבר הזה, כי אנחנו עושים מדיטציה. לפחות פעם בשבוע, אני מקווה שכל יום ויש את כל יתר ה-23 שעות ו-40 דקות ביום בשינה אתם מקבלים פטור, זה בסדר, אבל... עכשיו, בואו רגע נסתכל עלינו כבני אדם יש הרבה דברים ששונים בינינו, בין האנשים שנמצאים פה בחדר, אבל בואו נגיד, אנחנו פחות או יותר אותם בני אדם פה בחדר, אבל אם אנחנו מסתכלים מחוץ לחדר יש עוד המון אנשים והם יותר שונים מאיתנו מאשר אנחנו דומים אחד לשני פה אבל לכולנו יש דברים דומים והדברים הדומים הם הדברים שאנחנו צריכים לשים אליהם לב ומה הדברים הדומים? כולנו רוצים להיות מאושרים כולנו רוצים למנוע מעצמנו סבל וכולנו חשים כל הזמן אחד משלושה דברים, כששלושת הדברים זה חלוקה אולי טיפה מלאכותית, אבל או שיש לנו תחושות פיזיות, שאנחנו מודעים למשהו פיזי, או שיש לנו תחושות אמוציונליות, זאת אומרת מודעים לאיזושהי א -א -א אמוציה שיש לנו או שאנחנו מודעים לאיזושהי מחשבה, לאיזשהו דבר שאנחנו חושבים עליו. זה פחות או יותר ממצה את כל הדברים שאנחנו יכולים להיות מודעים אליהם. זה לא כל כך הרבה. נכון, הם מחלקים את זה ל... מהשמונה חלקים ל-217 חלקים, אבל סך הכל זה אחד משלושת הדברים האלה בעצם קורים לנו כל הזמן. יש גם מצב שאנחנו בעצם בלי שום תחושה, מצב של שקט מוחלט, אבל מה שאנחנו בעצם הולכים לעשות זה לנצל את כל התחושות האלה שמגיעות אלינו בשביל להתקדם מבחינה רוחנית. כשאנחנו נמצאים במצב של שקט, זה לא צריך להתקדם כי אנחנו בשקט. זאת אומרת זה כבר אה, אה, פחות או יותר אה, אה, תוצאתי. אה... אז... לעומת כל הדברים שמפרידים בין כל האנשים, הדברים שמאחדים אותם, אמרנו, זה ראשית כל הרצון להיות מאושרים והרצון להימנע מסבל, והעובדה שכולנו כבני אדם חשים באחד משלושת התחומים האלה. עכשיו בהערת אגב, מבחינת הבודהיזם הנושא של רצון להימנע מסבל ו/או להגיע לאושר שהם בעצם אותו דבר, הוא תכונה לא רק של בני אדם, הוא תכונה של כל יצור שנקרא בין, יצור תבוני, yeah. יצור שיש לו מודעות ולכל יצור חי יש את זה. התחושה הפיזית כנראה יש גם כן לכל היצורים, יכולה להיות להם מודעות לזה או לא, זה כבר שאלה אחרת, אנחנו לא ניכנס לזה, תחושות, רגשות, זה בעיה עוד יותר מסובכת, ומחשבות כנראה שלרוב היצורים החיים, חוץ מהאנשים, את זה אין. אבל אה, לכל האנשים אה, אה, אה, יש את זה. עכשיו יש הרבה מאוד דברים שהם באמת דומים אצל כל האנשים. אה, אין כמעט בן אדם שכשאתה מחייך אליו לא מרגיש טוב. זהו. זה משותף לכל האנשים. אין כמעט בן אדם שכשהוא חוטף מכה הוא מרגיש טוב. זה לא... אז... עכשיו מבחינה פיזית, פחות <coughs> או יותר די ברור לנו ממה אנחנו רוצים להימנע? אנחנו רוצים להימנע מכאבים. וגם די ברור לנו מה אנחנו רוצים שיהיה לנו, שיהיה לנו טוב, כאילו, מבחינה פיזית, שנהיה שבעים, שיהיה לנו סיפוק. <coughs> עכשיו, בנושא של המחשבות, בנושא של ההרגשות, זה כבר דורש התבוננות קצת יותר מעמיקה. זה כבר לא לגמרי... ברור. Ee, עכשיו אנחנו יודעים שלכולנו בתור בני אדם יש תבונה, אינטליגנציה. התבונה הזאתי או כוח החשיבה הזאת הביא להרבה לה דברים טובים. אם אנחנו יושבים עכשיו פה בחדר ויש לנו מיזוג זה בזכות התבונה, בזכות התבונה של הבן אדם הזה שהמציא את המיזוג זכות התבונה של הבן אדם הזה שהרוויח מספיק כסף בשביל להתקים פה מזגן זה הכל תוצרים בעצם של התבונה האנושית אז אנחנו אפילו לרגע לא מנסים לזלזל בדברים הטובים שהתבונה האנושית מביאה לנו בטח שלא ביום כזה חם ומצד שני התבונה או היכולת שלנו לחשוב היא גם שגורמת לנו לכל החרדות, לכל הפחדים ולכל הסבל ואותה תבונה שנתנה לנו את החיים הטובים, שעזרת לנו בחיים ואותה תבונה שגורמת לנו לסבל, אותה תבונה יכולה גם להוציא אותנו מתוך הסבל ועדיין להשאיר אותנו בחיים הטובים. ובתור משהו שהוא לא צדדי אבל הוא כאילו מזווית טיפה אחרת אני רוצה טיפה להכניס פה גם כן את הנושא של קומפשן, של חמלה ולהגיד שהחמלה שמבחינה מסוימת אפשר להסתכל עליה בתור זה שאני רואה את השווה ביני ובין אנשים אחרים אני מדגיש את השווה ביני ובין אנשים אחרים ומנסה לשים לב פחות לשונה ביני ובין אנשים אחרים התוצאה שזה בעצם היא חמלה ובתוך החמלה או בתוך האהבה ישנו גם הנושא של הפתיחות שלנו, של הקבלה שלנו, של ההסכמה שלנו נגיד לקבל התנהגויות שהן שונות משלנו ושוב צריך להבין אני לא מתכוון לזה בטח שלא כאן זאת אומרת של אהבה נוצרית של נתינת הלחי השנייה זה בכלל לא קשור אני מדבר על זה שאנחנו צריכים להבין ש... בשביל להפעיל את האינטליגנציה שלנו, את השכל שלנו, את התבונה שלנו, בצורה שתעזור לנו להיפטר מהסבל, הגישה צריכה להיות ידידותית. ידידותית לאחרים, וכמובן קודם כל ידידותית לעצמנו. זה כאילו דרישת קדם, זאת אומרת גישה לא מקבלת גישה שיפוטית, גישה אה, אה, מבחינה, גישה אה, אה, מפלה, גישה מבדילת, זאת לא הגישה הנכונה. כשאני מדבר באופן כללי וכשאני מדבר על, על, על, על סוטרת הלב, זה הרבה יותר קשור ל-wisdom מאשר ל-compassion, אבל צריך להבין שזאת דרישת קדם שבלעדיה אנחנו בכלל לא נצליח באמת להגיע לשום מקום ואת זה מטפחים ב... בקבלה עכשיו ישנם דברים ש... איפה להיות ידידותי לעצמי? ‫לא אפשר לשנות, זה גדול. ‫-תכף אנחנו נגיע למילה ‫שאני מאוד אוהב אותה, ‫ש... קוראים לזה באנגלית ‫זה disarmement, זאת אומרת, נגיד... ‫איך קוראים לזה בעברית? ‫-להתפלק מנשק. ‫בדיוק, פירוק נשק, כאילו. ‫אנחנו רוצים... להגיע ל... בעצם מה שאנחנו רוצים, תראה, ואנחנו נראה מה מפריע לנו, אבל אנחנו רוצים להגיע נגיד, לשקט עצמי, לקבלה עצמית, אז אנחנו צריכים להכריז על איזושהי שביתת נשק מסוימת. וזה הקבלה. זאת אומרת, להתבונן במה שקורה לנו. עכשיו, אני לא אגיד... אני לא אפול למלכודת ואני לא אגיד לא להיות שיפוטי, אבל אם אני שיפוטי, לראות שאני שיפוטי, וגם את זה לקבל, זה מה שאפשר לעשות, ופה בדיוק זה התשובה לשאלה שלך, האם אנחנו יכולים לעשות את זה או לא יכולים לעשות את זה, זאת השאלה, ושוב כמו שאני חוזר ואומר, הבדיקה הזאתי צריכה להיעשות בראש ובראשונה בדברים שהם לא ציפור נפשנו. שמה זה למתקדמים. זה שאנחנו לא יכולים לעשות את זה שמה זה לא אומר שאנחנו צריכים להפסיק עם זה. את נשק צריך לעשות קודם כל עם דברים קטנים שהם מעצבנים נגיד האם את זה את חושבת שאת יכולה לעשות? באופן כללי דברים ספציפי, כאילו באופן, באופן כללי כשאת אומרת זה רק, זה רק בשביל לא לענות תשובה מחייבת, כן? באופן ספציפי. האם את רואה שיכולים להיות דברים שיש לך את האפשרות כן להתרגש מהם או לא להתרגש מהם? או אם את מתרגשת מהם, לראות שאת מתרגשת מהם. זה הכל, לא יותר מזה. בסדר? מה שאת מתרגשת מה? להתקבל להתרגש ברע. לא להתקבל אותם. להיות סלחן. להיות סלחן. לא. לא, לא, נעלם. לא, לראות את זה, ראשית כל לראות, לראות את זה. לראות חולשות? כן, לראות חולשות. אבל אחר כך להיות, לקבל אותן, או להיות צריכה לגבי זה לא. שלב שני. אז מה השלב הזה? לראות. לראות. לראות, זאת אומרת, לא להזדהות איתן. לראות אותן כאירוע שקורה, ולהגיד, עכשיו, פה, לא יודע מה, יש חולשה. ולא אני חלש. ניתן דוגמה סתם, נגיד, לא יודע מה, הלכתי ו... והאצבע הקטנה שנתקלה בשולחן ואמרתי יופט פו יומה, בסדר? אפשר להגדיר את זה בתור, בתור <ע> חולשה <ע> קטנה נגיד, בסדר? או שאתה לא מקבל את מה זה. מה החולשה שאני הגבתי בקללה. אתה לא מצפה, <ע> <ע> אתה לא מצפה מה... מה האסון הגדול שפלט את ה... אני בכוונה רציתי... רציתי, רציתי. אז תן אתה דוגמה, תן לי דוגמה של משהו של חולשה קטנה. שאתה... קטנה? כן, קטנה, קטנטונת. אין לך, אין לי קטנה, אצלי הכל גדול. מי שמקף אותך... הגדול אתה יודע. עזוב את הגדולים. קטן, כן. הנה. נועם אמר, מישהו עקף אותי בזה בלי צדק, כן? זה לא חולשה שלי. התרגזתי. על זה שהתרגזתי? כן, בסדר? לא, לא יצאת. עכשיו נתתי לעקוף אותי. זה גם כן, אבל לא, לא, לא, יצאת עם אקדח, כן, או משהו כזה, בעיקר בגלל שהוא בריון. אבל התרווה עשתה, בסדר? בסדר. תן דוגמה יותר טובה, אני אשמח. אני רק שם, כן. אוקיי, בסדר. נו. אנחנו חפשים. מה? אוקיי, אז הנה. אבל, אבל, אבל, לא, אם השתגעת זה כבר לא קטן, זאת אומרת לקחת את זה, אבל, אבל, אבל צחי אתה רצית, תן, תן דוגמה, או שאין, אם אלה כבר גמרת, דברים קטנים, כן, לא הייתי מרוכז לרגע במשהו, ופספסתי משהו, אוקיי, בסדר, בעבודה, אתה יודע מה, אפרופו זה, לפני שבוע נכנסתי במישהי, מאחור, כי ברגע רגע, מה שימשתי או לא הייתי מרוכז? כן. שימשת זה לא חשוב. מאה אחוז, בסדר גמור. רגע, רגע, חבר'ה, חבר'ה, אני רוצה להתקדם, אז בואו. לא, אבל לא הייתי מרוכז, לא שמתי לב. בסדר גמור. אוקיי, עכשיו, דפקת והרגשת חרא. טיפה, נכון? לפחות. זה מיותר ואידיוטי. כן, בדיוק, כן. כן, כן. עכשיו השאלה היא כזאתי, האם אתה יכול לראות? שקרה פה משהו והייתה תגובה אצלך אבל אתה לא חייב להזדהות עם התגובה זאת אומרת ברור לכולנו שחינכו אותנו שאם אנחנו מגלים, ואני מתרכז דווקא בחוסר תשומת לב, לא בפגיעה עצמה, אם כתוצאה מחוסר תשומת לב שלנו קרה משהו כזה, אז אנחנו לא בסדר. עכשיו, אם תסתכל על זה שזה תוצאה של חינוך, ומצד שני אתה תסתכל על זה ש... אתה לא חייב, עכשיו התגובה הזאת שלך היא תוצאה של חינוך, בבודהיסטית היינו קוראים לזה קארמה אבל זה ממש לא חשוב, זאת אומרת ככה אתה, וזהו זה המצב, נגיד המנגנון הפסיכופיזי שלי מתוכנת להגיב ככה על דבר כזה, זהו, פה זה נגמר, זה לא אני זה לא המהות שלי אם עכשיו אני אתן בכוונה איזה, איזה דוגמה אחרת נגיד שאתה עכשיו אה, אה, בפארק שעשועים אתה נוהג במכונית אתה מתנגש במישהו כולם שמחים נכון? הנזק יכול להיות בדיוק אותו נזק אבל אתה אתה בסיטואציה לגמרי אחרת בסיטואציה שזה מצווה לדפוק את הצד השני, נכון? זה, זה המשחק בכלל. אם אתה נוסע וכל הזמן רק מתחמק, זה לא מעניין. מה? זאת המטרה, זה המשחק. כן, כן. זאת אומרת, שקרה משהו, הפירוש שלו מתוך ההרגל שלנו הוא שזה משהו לא בסדר, ולכן הייתה הרגשה לא טובה. זה השלב הבא. זהו, כאן אנחנו כרגע, כאן אנחנו עוצרים, זאת אומרת, אם אני, אני מבין, זה, זה לא אני. לא, זה מובן מאליו ש... שצריך להתבונן, זה לא, לא, לא, אחרי בסדר, אחרי. לא, לא, אבל ברגע אבל ש... זה לא, מספיק אבל... כדי, כדי... זה מספיק בשביל שתראה שזה מקרה שקרה, וזה לא אתה. זה לא אני כזה. זה לא ככה מצמד. שוויון נפש, שוויון נפש, קבלה, חוסר שיפוטיות, אי-הסתרות. כן, אז זה אבל בגלל שאפי אמר, בגלל שדבר במקרה קל, זה די קל. נכון, בסדר, מאה אחוז. אם זה במקרים... בסדר, רגע, רגע, רגע, אבל בוא נגיד, אתה מסכים איתי א', שיש אנשים שבסיטואציה הזאת היו לוקחים את זה מאוד קשה? זאת אומרת, אז מה שאני רוצה להגיד לך זה שגם למקרים הקשים אפשר להגיע שנתייחס אליהם ככה, זהו, וזאת התפתחות רוחנית, זאת התפתחות רוחנית, מאוד מאוד פשוט, לראות כל דבר שקורה לנו כמו דבר שקורה כשאת הלנו אנחנו יכולים להכניס למרכאות או לסובריים נדרוך פה עכשיו על שדה מוקשים. קדימה, פה. אבל הוא שואל, ובשיא ה... בשיא הרצון לעלות על המוקשים, כן. איפה המקום בכל זאת לחשבון נפש נכתב? אנחנו מתקדמים מהר מאוד, לוי. זו התקדמות, זה התקדמות <אז> עצומה פה. של... זה הדבר, זה הנושא האלה. מה זה להתקדם? מה זה להתקדם? אני אמשיך להגיד, בסדר, אבל זה בקצב של האנשים. כן, אני שואל איפה המקום לחשבון נפש עם עצמך. כן. מה זה חשבון נפש? אני יודע שזה חופף לשיפוטיות. לא, לא, לא, מה זה חשבון נפש? איך אני רוצה... להשתפר נקרא לזה, כן. בפעם הבאה אני אשים לב יותר אולי לא לשטות הזאת אבל לדברים אחרים. איפה אני, איפה אני כן מתבונן בעצמי אבל בנוסף לזה כן עושה איזשהו... בסדר, שלמה, אוקיי, אוקיי. בסדר, אוקיי. אוקיי. בסדר לא גמור, בסדר גמור, אתה לא פחד זה בסדר גמור, עכשיו בוא נגיד יש כאילו שתי מטרות בחיים, בסדר? אחת זה להיות מאושר ואחת זה להיות בסדר. אני טוען שהלהיות בסדר זה קבלה של, של נורמות החברה או הנורמות שהכניסו לנו, להיות מאושר זה דבר אחר. זה להיות חופשי מהנורמות האלה. עכשיו, להיות חופשי זה לא לעשות ההפך מהם. להיות חופשי זה אומר שכשאני מגיע לנקודה שאני צריך להחליט אם לפעול לפי הנורמה או לא לפעול לפי הנורמה, אני חופשי להחליט. זה לא אומר שאני צריך לפעול נגד הנורמה, זה לא אומר שאני צריך להתעלם מהנורמה, זה לא אומר שאני צריך לא לדעת מה הנורמה, זה אומר שאני צריך לדעת להיות מסוגל להחליט אם אני פועל לפי הנורמה או לא פועל לפי הנורמה. עכשיו כשאתה מדבר על חשבון נפש אתה מדבר איך אני מצליח יותר ויותר לפעול לפי הנורמות, להשתפר במילוי הנורמות. זה לא המטרה הזאת, בשביל זה יש המון ספרים של הלפ סלף הלפ ויש המון שיטות ויש החיים מנסים לשכנע אותך לעשות את זה יותר ויותר בטח כשאתה ילד וגם כשאתה מבוגר זה חשבון הנפש. <אם, אם הדבר הזה שדיברנו עליו קודם, כן. הוא לא שדהפקתי מישהי בערב, כן. אלא שעשיתי עוול למישהו. <אם> <אם> ואני התבוננתי והבנתי עם עצמי <אם> שעשיתי, שנעשה עוול, אוקיי? <אם> ואני עשיתי אותו וגרמתי אותו. ו, ו... איפה המקום, אתה יודע, אה, להבין, א', להבין את זה, להתבונן, להבין כן. את זה, וכן אה, לקחת את זה, אה, אוקיי, זה אז, לא אז, אז, אז שוב, יש פה שני דברים, יש פה אחד עניין של ה-compassion או של אהבה, שזה יפתור לך את הבעיה הזאת, אבל פה אני מדבר על זה ש... אם אתה תבין, למה אתה עשית את העוול, ואני מאמין שאתה לא עשית את זה, זה לא סתם קרה, זה קרה כי עצבנו אותך, רצית משהו, זה דרך לך לאיזושהי יבלת, אם, אם את זה תראה לפי הבודהיזם זה התרופה הכי טובה בשביל שלא תעשה את זה בפעם הבאה. אתה לא צריך חשבון נפש ואתה גם לא צריך ללכת להתוודות בפני הכומר. אם אני יכול לעשות חשבון נפש ולתקן את ה... אז אתה מדבר מהעובדה מאוד מערבית. כן. עכשיו יש תחקיר, גם תחקיר השקת משכנות, יישום ביצוע מהקווים. זה תיקון. אבל התיקון למה אתה צריך את התיקון? למה? למה? כן. כדי להרגיש טוב עם עצמי, okay. וכדי, ל... וכדי ל... להפחית את הסבל של השני. אוקיי, okay, okay. אז יש, אז יש, אז לא יש שני דבר. דברים, אז יש שני דברים. אם זה בשביל להפחית את הסבל של השני, תחשוב איך אני יכול להפחית את הסבל של השני, לא דווקא מתוך התיקון הזה. אתה מבין? זה שני דברים לגמרי <ש> נפרדים, <ש> אנחנו רגילים לחשוב עליהם כאילו שזה אותו דבר, אבל זה לא אותו דבר. עכשיו, לגבי עצמך, אתה מרגיש עם זה חרא? אני אומר לך שגם בשיטה שלי, אתה תפסיק להרגיש עם זה חרא. עכשיו אתה אומר, אם אני אפסיק להרגיש עם זה חרא, אני אעשה את זה עוד פעם. זאת הפחד, זה הפחד שלי בעצם, בגלל זה אני צריך את החשבון נפש, נכון? אני צריך לשמוע, דווקא <שמע> לא אבל אני חשבתי על זה. אתה מוליך אותי, אבל לא, אני לא מוליך. תגיד שזה מציק לי. זה מציק לך. המקרה הזה. כן, כן. המצפון, הרגש... מאה אחוז. בסדר, בסדר. עכשיו, ראשית כל, מצפון... אתה אומר דבר תיאורטיוס. ברור, ברור, ברור. זה קרה בכלל לחבר שלך. כן, מעצב של חבר. כן, ראשית כל, מצפון בינינו, כאילו, או בבודהיסטית, זה האוסף של כל הדרק שהכניסו לך לתוך הראש, זה מצפון. עכשיו, אם מה שכואב לך זה המצפון, אני לא יודע בכלל על מה אתה מדבר, אבל השאלה הגדולה היא, אתה פוחד שזה יקרה עוד פעם? או שאתה, הדבר הזה עצמו לא מניח לך. זה <אז> יפה. אז אם אני אצליח לשחרר אותך מהדבר מה הזה עצמו, בלי חשבון נפש. ומה זה חשבון נפש? זה, החשבון נפש שאתה מדבר עליו, בסך הכל, זה לחזור על זה עוד פעם, לחשוב על זה עוד פעם, לחשוב על זה עוד פעם, לחשוב על זה לא, עוד פעם, ולהרגיש חרא. ולפעול. חרה. ולפעול לא. עזוב לפעול את הלפעול. ולפעול. <folklore> מה? לפעול לתיקון. אז זה לא חשבון נפש. לא, לא, לא. כי, לא, לא, לא. אתה רוצה לפעול לתיקון, תפעל. קדימה, תפעל. זה שאתה תבין שאתה עשית את זה בגלל הקונדישנינג שלך, זה לא סיבה לא לפעול ולעשות את כל הדברים הטובים. ממש לא. אני לא נגד לעשות דברים טובים, ואני לא נגד... לעזור לאנשים שנגיד שנפגעו על ידינו, זה ממש לא קשור אבל ראשית כל אתה צריך להסבונן פנימה ולראות למה עשית את זה, מה גרם לזה, מה הייתה הסיבה עכשיו זה יכול להיות גם דרך אגב לגמרי באופן מקרי זאת אומרת אתה יכול לנסוע ולדרוס חתול לא רצית, לא התכוונת, דרסת חתול עכשיו זה מקרה אחד, שהוא המקרה הפשוט. מקרה השני זה שאתה דרסת אותו כי הוא עצבן אותך, או כי הוא הזכיר לך מישהו, לא יודע מה, הרי אנחנו מדברים על מישהו אחר שקרה לו משהו אחר, אני לא יודע אפילו למה, אבל מבחינה הבודהיסטית זה מה שחשוב. חשוב לראות למה עשינו את זה. עכשיו שוב, כשאני מדבר על למה עשינו את זה, זה לא פסיכולוגיה. זאת אומרת, זה לא מה קרה לנו בעבר, מה היה הטריגר במקום שגרם לדבר הזה. עכשיו, כיוון שאתה מדבר פה על דבר, אה, אה, מה שנקרא, מסובך, אז קשה לרדת לשורשו של עניין. אבל פה למשל, אם אנחנו נחזור שוב פעם לדבר הפשוט, והדבר הפשוט הוא שהיית חסר תשומת לב ולכן דפקת את הזה, אז אתה יודע פחות או יותר מה גרם לזה, וזה מה שחשוב. כי אם אתה יודע שמה שגרם לזה זה חוסר תשומת לב, אתה יכול לקרוא לזה מבחינתי חשבון נפש, כן? אבל, אבל המסקנה היא של החשבון נפש הזה, זה שרצוי להיות יותר בתשומת לב. אבל זה רק מההתבוננות, אתה מבין? כי מה שקרה פה זה שלפעמים הכעס שלנו על עצמנו, או הרבה פעמים אנחנו יכולים להגיד, היא לא בסדר, היא פתאום עצרה. נכון שאני הייתי בחוץ לתשומת לב, אבל אם לא הייתה עוצרת בצורה לא, לא, לא הגיונית, אז זה לא היה קורה. אז את הדבר השני בכלל נוריד, כי אתה יודע שבבודהיזם הכל זה בגללנו, זאת אומרת אין, אין, אין בכלל הנחות, אבל שוב, אם אתה מבין בדיוק מה קרה לך באותו רגע, זה הפתרון. ועכשיו אנחנו מתקדמים. מה? בסדר, אנחנו... ‫מה, טוב, מה את לא צריכה לקבל? ‫-לא לקבל את זה, אני... ‫את מה? אבל אני צריך... ‫אני לא צריכה, כאילו, ‫אתה מבטל משהו שהוא במערכת של הדברים. ‫אם אני מבינה שעשיתי איזושהי ‫ואני חוסרת, חוסרת, חוסרת. ‫-כן. ‫אז יכול מבינה את זה אחרת. ‫ואז מולי, אני נפגשת איתו, ‫אני פותחת את זה אחרת, לא יכול לסלוח לי, ‫ואני יכולה לסלוח לי, ‫אפשר לקטוף משהו חדש. אבל אם זה נשאר בתוך האירוע עצמו, אז זה לא יתוקן. אבל את מדברת גם כן על האירוע עצמו. את מדברת על מה היה קודם, או שאת מדברת על האירוע? על האירוע, והאירוע יושב בדרך כלל על איזשהו מטעם. זאת אומרת, במפגש אנשים, חלק מהם זה באמת... נכון. בבקשה, תפתחי. אין לי שום בעיה עם זה. עם הבן אדם השני, עם עצמך צריכה לראות מה קרה, מה גרם לזה. ושוב אני אומר, לא אה, אה, אה, כאילו לא פסיכולוגיה, זאת אומרת לא היה לי וזה וזה וזה וזה וזה, הוא עכשיו עשה לי פרצוף וזה עצבן אותי. עכשיו, את יכולה להגיד, זה בגלל שפעם מישהו עשה לי פרצוף, וזה קרה לי ככה, ועשה לי זה, וזה, זה כבר, זה כבר פחות מעניין, וגם שמה זה אף פעם לא ייגמר. זאת אומרת, בגלל זה, פסיכולוגים, פסיכולוגיה אנליטית, 30 שנה זה זמן קצר, זאת אומרת, אין, לדעתי אין שמה פתרון. עכשיו את צריכה להחליט במה את משקיעה האנרגיה שלך עכשיו אני בהחלט, אני לא ממש צריך לעבור על הדברים ככה צריך להתבונן צריך להתבונן ברגע שזה קרה ומה אנחנו, מה בעצם הקפיץ אותנו עכשיו חוץ מזה, אם את חושבת שהבן אדם השני נפגע ביולמינס תלכי ותסברי את העניינים איתו זה ממש לא קשור זה לא אומר שאנחנו צריכים להתעלם מאנשים אחרים וזה לה... אומר שאנחנו קודם כל צריכים לראות מה קורה לנו, מה קרה לנו באותו רגע. עכשיו במקרה הפשוט זה פשוט, במקרה המסובך זה יותר קשה, אבל שוב אמרתי, עזבי רגע את המקרים הבאמת קשים, זאת אומרת שממש הגעת לאיזה פיצוץ אטומי עם זה, את לא תצליחי להתחיל משם. ברור. <אז>, אז במקרים פשוטים, אז את... תביני, תביני מה הקפיץ אותך. למה למה הבן אדם שתפס לך את המקום חנייה עצבן אותך? למה? כי חשבת שהמקום הזה הוא שלך. בראשך כבר אתה עמדת שמה אחרי שלוש שעות שהסתובבת, פתאום היה מקום פנוי והוא כבר היה שלך. והוא הראה לך שהוא לא שלך. אוקיי. ש... בסדר, בסדר, אבל... בסדר, נו בסדר, אוקיי, הכל אותו דבר. הכל מחשבות. שאלה אם הוא גדול ואת יכולה לריב איתו או לא. אם לא, אז הסבל שאת גורמת לעצמך הוא מיותר. אבל את יכולה להגיד שהוא מיותר רק כשאת מבינה בדיוק מה גרם לך לסבל הזה. אם זה מין... תחושת בטן כזאתי, שעולה בך ההרגשה הזאתי, ואת לא מסוגלת להסתכל, לראות שום דבר אחר, אז את לא תתגברי, זאת אומרת, אז את לא תפתרי את הבעיה, זהו, זה כל מה שאני אומר. עכשיו לא ג'ולי, אלא זה שתפרת... עזוב, עזוב, בוא, בוא, עזוב, מבולד. לא רוצה, לא רוצה, עזוב. לא, אפשר בלי סוף, אבל זה היה רק נקודה צדדית שנכנסנו אליה. למרות שאני כן רוצה להסתכל על ‫אבל, אבל... ‫ זה. ‫זה אז. ‫-אה, כן, כן, כן. ‫ רגע זה קשה לפעמים. ‫אחרי שעה או יום, אבל אפשר, ‫ואז יש לזה איזה אפקט. ‫ברור, הכי טוב באותו רגע. ‫אז איפה היינו? ‫אנחנו ממשיכים להתקדם, ול... אוקיי. Okay. אז כשדיברתי על הנושא הזה של קומפשן ורציתי בעיקר להגיד פה קבלה עצמית, פה נכנס הנושא הזה של מין שביתת נשק מסוימת, זאת אומרת אנחנו מנסים ל... ושוב, פעם זה רק לדקה, זאת אומרת בסוף זה אולי יהיה כל הזמן אבל רק לדקה להפסיק לשפוט את עצמנו, להפסיק, אה, אה, לא נעים לי להגיד, להפסיק לעשות חשבון נפש. חשבון נפש זה דבר אחד והתבוננות זה דבר אחר. חשבון נפש זה כבר עניין של חשבון, זאת אומרת זה כבר עניין של יש נכון ויש לא נכון, פה אין נכון ולא נכון, יש רק להתבונן ולהסתכל וזה לא קל כי אנחנו רגילים אה, כל דבר לשפוט אנחנו, קשה לנו לקבל דבר בלי, בלי לחוות דעה, אנחנו צריכים להכניס את הדעה שלנו וזה כרגיל הדוגמה של הכדורגל שעכשיו היא מאוד, מאוד קונקרטית אם אני רואה משחק בין, לא יודע מה, בין שוודיה ופולין אז יכול להיות שאין לי דעה ואני לא שיפוטי ואני נהנהן מהמשחק אם יש משחק של ארגנטינה מול מישהו אחר, אז אם אני כועס על מסי, אז אני רוצה שגינה תפסיד, אם אני מבסוט ממה שמסי עשה, אז אני רוצה שארגנטינה תנצח, ואז כבר יש מקום לסבל. אז אותו דבר כאן, אם אני מזדהה עם הבן אדם שהייתי בזמן שהדבר הזה קרה, אז יש מקום לסבל. אם אני לא מזדהה איתו, יש סיכוי טוב שאני אעבור על זה אה, אה, הרבה יותר בשקט. זאת אומרת, כן. אני מסתכלת על דברים שמרגזים את מי למשל. כן. זה החדשות בארץ. כן. אז לפי השיטה שלך, כן. לא לקרוא את מי, זה קורא לא. זה לא השיטה שלי. למה? אני נגד לקרוא עיתונים? לא, אני מתכוונת לא לקחת ללב. או, זה שני דברים לגמרי נפרדים. אני לא יכולה לקרוא את העיתון ולא לקחת ללב. רגע. זה מה שאת אומרת. זה התרגול שם. יש אנשים שלא יכולים לראות כדורגל בלי לקחת ללב, ואת כן יכולה לראות כדורגל בלי לקחת ללב, כנראה. בדיוק. עכשיו, עכשיו, זה... ש... עכשיו שאלה שוב פעם, מה זה לקחת ללב? האם לקחת ללב זה אומר שראשית כל שאלה אם אני יכול לעשות משהו או לא יכול לעשות משהו. אם אני לא יכול לעשות שום דבר, אז לקחת ללב זה, באנגלית יש יופי של מילה, קוראים לזה רייטשס. איך אומרים זה בעברית? <אח> נכון, <אח> נכון, <אח> אבל זה לא, <אח> זה לא, <אח> זה לא <אח> אני יודע שזה הפירוש, אבל זה לא הכוונה. <אח> מה זאת אומרת שאני רואה משהו וזה מרגיז אותי? אני יודע שאני פה לא ממש שמאלן טוב, אבל אני בכל אופן אתן לכם את הגישה הבודהיסטית. אני יכול לעשות משהו? אני לא יכול לעשות משהו. זאת השאלה הגדולה. ועכשיו, ולעשות משהו, זה אפילו, לא יודע מה, אפילו לעשות לייק בפייסבוק, בסדר? או שאני לא יכול לעשות כלום. אם אני לא יכול לעשות כלום, באמת לא יכול לעשות כלום, ואני מתרגז, זה בעצם במקום לעשות. ככה אני מרגיש בסדר. ‫כי התרגזתי. ما, ‫מה קורה מזה שאני מתרגז? ‫מה קורה לי מזה שאני מתרגז, ‫ומה קורה לשרה מזה שאני מתרגז עליה? ‫שרה לא יודעת שהתרגזתי עליה. ‫אני עשיתי נזק לעצמי. ‫עכשיו, זה לא אומר ש... אם אני יכול לעשות משהו, אני לא צריך לעשות. עכשיו, לעשות זה אפילו נגיד לקטר, כן? נגיד ברף המאוד נמוך של הלעשות, אבל נגיד שזה לעשות. עכשיו, אני יכול להסתכל על זה ולהגיד, לפי אמות אה, אה, המידה שאני אה, גדלתי איתן, זה מעשה לא בסדר. בסדר, זה דבר אחד. א', אנחנו כולנו יודעים שיש אנשים שהדברים האלה לא מפריעים להם. עכשיו את אומרת, אבל אני לא רוצה להיות כמוהם. אז, אז בסדר, אז תנסחי לעצמך את זה. אבל למה להתרגז? זאת השאלה הגדולה. עכשיו, גם כשאת... כבר חורצת משפט, נגיד בלי להתרגז, עדיין במקום מסוים את עושה נזק. עכשיו אני יודע שאני עומד פה מול אופוזיציה מאוד מאוד קשה, זה בסדר, אני אומר את זה, אומר את זה מתוך ידיעה גמורה. ושוב אני שואל, מה יוצא מזה שאנחנו מתרגזים? מה יוצא? יש לנו... עכשיו בואו ניקח את זה עוד, עוד, עוד צעד, יש אנשים שאומרים ואני חושב שבצדק שזה שאני יכול לעשות לייק בפייסבוק זה בגלל זה אנשים לא עושים שום דבר אחר כי הם מרגישים בסדר, היה איזשהו פוסט שנראה נורא צודק, הוא כתב משהו שהוא נורא מעצבן ואני עשיתי לייק אז אני בסדר. אתה, אתה בסדר? אז כאילו, לעומת זה שלא עשה לייק, אתה בסדר. אבל כשאני מתרגז, בעצם זה במידה מסוימת כמו לעשות לייק, או לעשות דיסלייק, עוד אין, אבל עוד לא מעט יהיה כנראה. אז מה קורה פה בעצם? עכשיו לקרוא חדשות? by all means, אם זה מעניין אותך תקרי לקבוע דעה זה כבר שלב שני אבל את רוצה תקבלי דעה להתרגז אם את רוצה תתרגזי אבל את תביני שבעצם זה גורם לך סבל ואם הדבר היחידי שיכול להניע אותך לפעולה, אם את חושבת שהדבר היחידי שיכול להניע אותך לפעולה זה כעס, פה יש בעיה שאנחנו נדון בהמשך. אבל שוב, צריך להבין, אני לא נגד לקרוא עיתונים, אני קצת נגד אבל לא ממש נגד לקבוע דעה, אני גם לא נגד להתרגז. אנחנו צריכים להבין מה הפונקציה של הכעס ומה זה עושה לנו. ושוב, אם הדבר היחידי שיכול להניע אותנו לפעולה זה כעס, אז יש פה בעיה. יש פה בעיה כי רוב הסיכויים שהבעיה, שהדבר לא ייפתר. ואני אגיד עוד יותר מזה, הרבה פעמים הצד השני, מאוד אשמח אפילו אם תבוא אליו עם כעס כי הוא גם ניזון מכעס ואז השמחה גדולה אז מה המדיניות? Euh... מותר לשאול או אסור לשאול? מותר לשאול אבל צריך להיות סבלני אם אני אומר שזה לא עכשיו הזמן שלי לענות בסדר. צד שני צריך להיות סבלני uh, לשאלות אני סבלני? לא, בסדר. תשאל, אבל זה <אח> לא אומר שאני צריך לענות. אני מבין את מה שאמרת. כן. זה מכניס, יש פה כל מיני... נגיד, קראת בעיתון... לא, לא, אז בוא, עכשיו אני כבר אפסיק אותך. עזוב, נגיד, תן לי להתקדם. קראתי בעיתון? <אח> לא, לא, תן לי להתקדם. <אח> זאת אומרת, יש לך <אח> פה איזושהי שאלה מאוד ספציפית, כאילו, אתה רוצה <אח> להיכנס... <אח> זה לא פתור לי, זה, זה לא פתור אתה משאיר קצוות פתוחים, הם לא סגורים. בהחלט. בהחלט מה? אני משאיר קצוות פתוחים. אני לא חושב שאנחנו יכולים לפתור את כל הבעיות עכשיו. השאלה אם מה שאמרתי עד עכשיו, זה, יש בו איזשהו היגיון. לא אמרתי שפתרתי את בעיות העולם, ולא בדרתי את בעיות המצפון, יש היגיון חלקי, ברור שכן. אבל הוא מכניס אותנו. בעיות. הרגיון הזה החלקי, כן, הכניס אותי לבעיות אז אני עכשיו אענה בסדר? תשאל את השאלה אני אענה אבל אנחנו לא נתקדם, כן, אני אנסה בקצרה, כן, קראתי בעיתון, כן. על עוול מאוד חמור, כן. אבל הוא לא קרה לא בארץ ולא זה, ואני לא, פיזית, נגיד הוא קרה בוויטנה, במאדים, כן. לא, לא, ואני לא יכול לעשות שום דבר, כן. בפועל, כן. עכשיו, אם אני לא יכול לעשות כלום, לפי דברים אחרים שלמדנו, אני פשוט צריך לקבל את זה. עכשיו, יש לי קושי עצום לקבל עוול מאוד מאוד קשה שנעשה באיזשהו מקום, כן. אני לא יכול להשפיע עליו. כן. יש לי קושי עם זה. אבל מה זה לקבל? מה זה לא לקבל? <איזה> בוא נגיד ההפך, מה זה לא זה לקבל? אומרים שאם אתה <אז> לא יכול לעשות, אז, מקבל. <אז <ע> אתה מקבל, אתה משלים. לא, לא, לא, אבל מה זה לא לקבל? אתה רוצה להתרגז? כן. מה? לא, לא, אל תעשה ככה, כי זה שמה, זה בווייטנאם. אני רוצה להתרגל. אוקיי, וזה עוזר לך. כן. בסדר, אז תתרגל. לא, אני משהו אחר לעשות, אבל אם הדרך של לא לעשות כלום מזה, או לא להתרגל, או לקבל בשוויון נפש, כן, ובכוונה הרחקתי... זה לא בשוויון נפש. אנחנו עוד לא שמה. אתה רואה, שזה מרגיז אותך. ברגע שאתה רואה שזה מרגיז אותך, עשית את העבודה. עכשיו אתה יכול, אתה יכול להתרגז ואתה יכול לא להתרגז. אתה זה הרגיז אותך. אתה מבין מה קורה פה, זה שני דברים נפרדים. קרה משהו וזה עורר בי רגש של כעס. עכשיו, אם אני בהתבוננות עמוקה, אז אני רואה, הדבר הזה עורר בי רגש של כעס, כן? האם אני נענה לרגש הזה של הכעס? האם אני הולך איתו? האם אני נותן את עצמי יאללה, הפועל, קדימה, בוא נתרגז כי אני חושב שאם אני לא אלך עם הרגש של הכעס, אני לא בסדר זה דבר אחד או אני רואה שזה עורר בי כעס, זה עורר בי התנגדות, זה עורר בי נחת, זה עורר בי זעם, זה עורר בי עכשיו השאלה מה אני עושה עם זה? עכשיו, אם אתה חושב שאם אני רואה שהדבר הזה עורר בי זעם ואני לא כועס, אני לא בסדר, זאת הנקודה. אתה מבין על מה אני מדבר? אתה לא צריך להיות שווה נפש, אתה לא צריך שום דבר. אתה גם לא יכול להיות כנראה שווה נפש, כי אתה מתוכנת לזה שזה יעורר בך זעם, אבל אתה צריך להבין בין היתר שאתה מתוכנת. ואני אתן לך דוגמה. נגיד בנושא הזה, נגיד שאתה שומע שהלא יודע מה, שהאיראנים שה... בשוק בטהרן זוהמים נגד הממשלה, כן? עכשיו, יכול להיות שזה מורא בחסינך, הנה האייתולות וזה וזה, ויכול להיות שזה מורא בחזם, כי לא יודע מה. כי דוד שלך הוא ראש ממשלת איראן או שאתה ב... בכוחות ה... המשמר... במשמרות המהפכה עכשיו האם אתה מבין שהזעם הזה שלך הוא תלוי כל מיני תנאים אחרים? אין בעיה, תלוי מי שאני. בדיוק, בסדר? בדיוק, okay. כן. זאת אומרת, אם אתה חושב שהשאלה היא כזאת, האם אתה רואה את זה כעוול אבסולוטי, או שאתה מבין שבהינתן המבנה הנפשי שלך, בהינתן החינוך שלך, זה דבר שנתפס בעיניך כעוול. עכשיו אני יודע שהשאלה שאני שואל היא שאלה די מזעזעת כי התשובה שלך בעצם תהיה אז מה, אז לא צריך להיות יודע בשום דבר, כל מיני... אבל בזה, על זה אני רוצה שתתבונן, זה הכל. האם אתה יכול לראות למה הדבר הזה מעורר בך זעם? לא פשוט לפעמים כשזה בווייטנאם אולי זה קצת יותר פשוט, כשזה בחצר הקדמית שלנו זה, זה, זה, זה קצת אחרת, כן? לא, בחצר הקדמית יש מרכיב שבדרך כלל אתה יכול לעשות משהו, לפחות ללכת להפגין, כן. או לפחות ללכת לעשות מעשים, לעזור... לא, לו, לא משנה, נגיד שאתה ואז, לא יכול. ואז זה כבר יותר מסתדר לי. נגיד שאתה לא יכול, נגיד שזה קורה בנהריה, כן? לא בתל אביב. אם היית מתאמץ, היית... בסדר, אוקיי. זה אוקיי, אבל עזוב. גם בווייטנאם, יש אנשים שנסעו לווייטנאם בשביל להציל את הווייטנאם, אני יודע מה. השתתפו במלחמת האזרחים בספרד, כן. אפשר, אבל עזוב. זה הכל... אתה מבין אבל את הנקודה אתה מבין? אני מבין טוב מאוד את עניין ההתבוננות, כן. אין לי שום בעיה. לא, לא, לא, לא, לא, אבל אתה, אני, אני, אני מבין שמה שמפריע לך, אם אני מבין נכון, אני זה זה שאתה אומר... התבוננות. מה עושים אחרי? אחרי? מולנתי, הבנתי, הבנתי, פיטרתי, הבחנתי, מה שאתה, אה, מה שאתה רוצה, כל דבר שאתה עושה כנראה יהיה יותר נכון מאשר אם היית עושה משהו לפני ההתבוננות. אני לא נגד תעשייה, אז זהו, זה הכל, אז זה הכל, אז אני מקווה שזה ברור מה שאני אומר, ההתבוננות זה לא תירוץ לאי עשייה, בשום פנים ואופן לא, אבל לעשות, או נגיד פה במקרה הזה, לתת לזעם שלך להשתלט עליך כאילו פחות קונסטרוקטיבי מאשר לעצור רגע ולהתבונן אם המסקנה שלך מההתבוננות היא שכן צריך לכעוס וואלה, לך תכעס כאוות נפשך אבל אתה כעסת מתוך חופש ולא מתוך כפייה לא מתוך איזשהו קונדישנינג שהיה לך שאמר במקרה הזה צריך להתרגז וזהו. אפילו לא אמר לך במקרה הזה אלא אתה החלטת אפילו גם כן בלי להבין אפילו שזה מקרה כזה. זאת אומרת קורים דברים בעולם וכל מיני אנשים וכל מיני עמים מתנהגים בכל מיני צורות ואני לא רוצה להיכנס לדברים שאנחנו לא, לא נכנסים אליהם, אבל יש אנשים שחושבים שלוחמי חירות מותר להם נגיד להרוג את המדכאים שלהם, בסדר? כן, לא בצד שלנו, לא בצד שלנו. כל הדברים האלה, כל הדברים האלה הם כולם שווים בדיקה, זה מה שאני אומר. עכשיו אם אתה אומר לעצמך ואתה רואה זה דבר שכל החינוך שלי, כל האידיאולוגיה שלי, כל האופי שלי וזה, כולם אומרים שזה עוול, קצת כל תראה שזה קשור אליך, יכול להיות שיש איזשהו בן אדם או שניים בעולם שלא חושבים שזה עוול, שחושבים שזה הדבר הכי מוצדק לעשות, אחרי שבדקת וזה ואתה עדיין רוצה, בסדר גמור. רוב הסיכויים שזה כבר יהיה אחרת. אתה תזעם, אבל, אתה תזעם אבל, קצת אחרת. הנזק שתעשה לעצמך עם הזעם, הוא יהיה קצת יותר נמוך. עכשיו, מכיוון שבלבחי כבר מדובר הרי על וייטנאם, אז מראש אני מתאר לעצמי שכבר הזעם הוא לא כזה, כזה גדול, אז יכול להיות שזה עוד יותר יקטין אותו. עכשיו שוב, תנסה לעשות את זה באמת על, על, על, על, על דברים שקורים בווייטנאם. ואם אתה יכול להתבונן בדברים שקורים פה, גם כן תתבונן. אתה יודע מה, אני אתמול שמעתי ברדיו בקשר למה שהיה פה בכיכר, כן? שמישהו אמר זה אם אנחנו כולנו נגדיר את זה בתור אירוע דתי אז יהיה מוסדק שתהיה מחיצה השאלה היא למה בכלל צריך לעשות את האירוע הדתי הזה פה אבל זה לא קשור נגיד שהחליטו לעשות את האירוע הדתי הזה פה כן ואת האירוע הדתי הזה אפשר לערוך רק עם מחיצה כי זה, ככה זה, זה השיגעון שלהם, אבל... שסוד. לא, לא, לא, אמרתי, זה אמרתי, זה, לא שאלה אחרת, זה, שאלה זה, אחרת. אחרת, זה שאלה אחרת, זה שאלה אחרת, אבל... אבל החליטו שעושים אני... את זה פה, ונתנו להם רשות גם לעשות את, שאלה את שאלה זה פה. עכשיו אני לא רוצה להיכנס לזה, אבל אני אומר... אתה לא יכול לחשוב על זה ולהגיד אוקיי פה <coughs> יש נימוק של הזה ופה יש נימוק של זה והנימוק הזה יותר חזק ולכן אני רוצה להתרגל בסדר <coughs> אבל שאלה אם אתה באמת בודק את זה כשאתה בודק את זה הדברים מתחילים להיות קצת פחות אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, ברורים ואם למרות הכל בדקת ועדיין הכל ברור פה עכשיו נכנס השלב השני של האם אני יכול לעשות משהו? אם אתה יכול לעשות משהו, לך תעשה, בסדר גמור. אבל להתרגז בלי לעשות, זה רק גורם סבל, זה הכל. ואולי נותן לנו הרגשה טובה. אבל זאת בדיוק הרגשה טובה לטווח קצר. לעומת התובנה העמוקה של מה שקרה פה, שהיא נותנת לנו תוצאה לטווח ארוך. בטווח קצר, כן, כן. מרגיזים אותי, אני מכניס בחזרה. אם אני רציתי להגיד משהו, נראה לי בזה שהרצות היא יש רגש אחר שתתבונן, אולי תהיה לך אפשרות. הרי אם יש עוול, אז יש שם איזה שקורבן או קורבנות. אם תפנה את ה... ‫מקום ברגשות לחמלה, לקורבנות, ‫לא תעזור להם, אבל תעזור לעצמך, ‫כי זה רגש מאוד בונט. ‫לטפי החמלה זה אחד מהדברים ‫שמובילים אותך בעצם לדירבנה. ‫אז כאילו ברגע שאתה לא נותן ‫לכעס להשתלב, ‫יש מקום לחמלה. ‫ואז אתה יכול להגיד, ‫אני חומד, אני... אני לא יכולה לעשות כלום, ‫אבל אני לפחות מרגיש משהו. ‫וזה הקשר את הקונבנציות ‫שאני יותר לימדו, כאילו... הרגילו אותנו לקבל אותה בתור משהו טוב, לעומת להגיד אוקיי זה בסדר. כן. אוקיי okay, עכשיו אני רוצה לדבר על משהו שנקרא באנגלית אפליקשנס שזה בעצם בעברית קוראים לזה רגשות עוכרים וזה נושא מאוד מאוד חשוב, למי שרוצה לרשום הוא יכול לרשום, בסנסקריט קוראים לזה קלאשה, וחלק עצום מכל העבודה והספרות והזה מוקדש לדבר הזה. עכשיו, יש ב... אפליקשן, uh, uh, uh, שזה רגש אוכר, הוא מטבעו אוחר, מה זאת אומרת הוא אוכר? הוא בעצם מביא להפרעה במצב הנפשי שלנו. זה כמעט, זה ההגדרה שלו בעצם, מה ש... יכול להפוך גם, מה שמביא להפרעה במצב הנפשי שלנו זה רגש אוכר, זה קלשה. ו... אנחנו צריכים לעבוד. עכשיו, במינימום המינימלי יש שלושה כאלה. זה תשוקה, זה שנאה וזה בורות. זה ממש המינימום, לזה קוראים free poisons וכולי. בשלב שני הם חמישה, <laughs> שלושת אלה, קנאה ומה? <laughs> לא, וגאווה. עכשיו, יש... ביהדות זה גם בדיחת הכבוד. כן, <laughs> כן. לא, לא, יש... <laughs> ב... כשמסתכלים ב... בשיא הדרו זה מאה ושמונה. זאת אומרת, לא חסרים כאלה. יש גם שמונת ה... קוראים לזה 8 wordly wins, שזה רווח והפסד, כבוד ובושה, יש, בקיצור, לא חסר, אנחנו אבל מבינים בערך על מה אנחנו, על מה אנחנו מדברים, שבאמת, נגיד, אתה יודע מה, שני הראשיים לגמרי זה התאווה והשנאה, זאת אומרת, או הרצון שיהיה לנו משהו והרצון, כמו שבודה אמר באמת הראשונה, הרצון ש... שיהיה לנו משהו שאין לנו והרצון שלא יהיה לנו משהו שיש לנו, זאת אומרת, להיפטר ממה, ש... ממה שיש לנו. עכשיו עצם זה שאנחנו נגיד נתקלים ב ב ב נגיד במשהו שאנחנו קוראים לו בעיה זה עדיין לא אומר שאנחנו בהכרח צריכים להיכנס שהדבר הזה חייב להיות רגש אחר לעורר רגש אחר זאת אומרת אין אה, אה, אה. אין קשר שהוא בלתי ניתק בין האירוע ובין התגובה שלנו לאירוע כי לאותו אירוע בדיוק מישהו אחר היה יכול להגיב אחרת או אנחנו היינו יכולים להגיב אחרת או אם אנחנו נסתכל על עצמנו לא יודע מה משהו שלפני שלושים שנה היה בואו נלך כאילו לצד החיובי, היה מעורר בנו אה, אה, אה, תשוקה עצומה, היום אנחנו יכול, יכולים להסתכל עליו בשקט גמור. יש דברים כאלה, נגיד שפעם, לא יודע מה, הילד נורא נורא רצה פוקימון, <laughs> <laughs> ואם <laughs> הוא היה מקבל פוקימון הוא היה בשמיים, היום כשהוא בן 30, הילד בן 30, תציע לו פוקימון, <laughs> הוא לא יבין מה אתה רוצה ממנו ולכולנו היה דברים כאלה וכמובן שמזה אנחנו צריכים לעשות את האינדוקציה על זה שאם היום אני נורא נורא רוצה משהו יכול להיות שבעוד שלושים שנה זה כבר לא יהיה אותו, אותו דבר זאת אומרת והמסקנה החשובה פה היא שזה לא הדבר, אלא הקומבינציה של הדבר והמצב הנפשי שלנו. זאת אומרת, קלשע, רגש שוחר, זה שלנו. זה לא נמצא בחוץ. האם זה, זה נראה סביר? עד עכשיו עכשיו בואו בואו רגע ננסה להוריד את זה כאילו ממש לקרקע המציאות בצורה יותר כללית כאילו אם אני אומר נגיד שעכשיו אני שמח או עכשיו טוב לי או להפך או שאני אומר עכשיו רע לי עכשיו אני מרגיש חרא אז מה זה בעצם אומר? זה אומר שעכשיו יש לי תגובה מסוימת למשהו שקורה מסביב או למשהו שקורה אצלי אבל זה תגובה שלי והיא לא, לא משהו הכרחי היא מוכתבת, עכשיו שוב, זה לא, גם מצד שני זה גם לא משהו שרירותי, זאת אומרת, זה לא משהו אקראי, זה משהו שמוכתב על ידי כל החיים שלנו עד היום. זאת אומרת, נגיד סתם, דוגמה, יכולים להניח לפניך איזשהו אוכל ואתה מרגיש ממש נורא, זאת אומרת זה מגדיל אותך, זה דוחה אותך זה אתה מרגיש שאם אתה תצא כבר נזדל לפה אתה תקי ולעומת זאת, א', יכול להיות שיש בן אדם שנולד במקום אחר, אתה רק תשים את זה לפניו, הוא שותה את זה כמו משקיע אלים גם יכול להיות שאתה, אם תהיה קצת יותר רעב, אתה תוכל, תשמח לאכול את זה שלא לדבר על זה שאם אתה תהיה אחרי שבוע במדבר בלי אוכל אתה תזלול את זה. אז כל הדברים האלה מראים ש... ושוב, אני חוזר, הנושא הכללי בכלל הוא, אתם יודעים, ב-New Age אומרים אתה בונה את העולם שלך, תחשוב טוב, יהיה טוב. אני לא אומר תחשוב טוב, יהיה טוב, אבל אני רוצה להראות לכם איך שבאמת אנחנו בונים את המצב רוח שלנו. אני לא יכול עכשיו לעצום את העיניים ולחשוב שאני רוצה שעכשיו יהיה פה פיל בחדר ובאמת יהיה פה פיל בחדר. אבל אני כן יכול שאם נגיד כרגע אין פה פיל בחדר אז אני יכול לא להיות עצוב בגלל זה או שהם יכולים להיות כן עצוב בגלל זה. ועל זה אני משפיע. וזה מה שבעצם, כשאני אומר שאנחנו בונים את העולם, זאת הכוונה. לא הכוונה שאנחנו יכולים באמת לשנות את מה שקורה בחוץ, אלא שאנחנו יכולים לשנות את התגובה שלנו. ובעצם, מה שגורם לנו או לאושר או לסבל, זה התגובות שלנו לדברים ולא הדברים. אם עכשיו זה מבחינה מסוימת זה, זה כמעט טריוויאלי זאת אומרת אבל אתה תתפוס מישהו מהרחוב ותגיד לו את זה הוא יגיד שאתה קצת פסיכי זאת אומרת זה ברור שאם יהיה לי עוד אוטו זה יותר טוב כן זה בכלל זה בכלל זה ברור לגמרי, זאת אומרת, וכשתשאל מישהו סתם מה יעשה לך את החיים ליותר טובים, אז תגיד, תן לי עוד כסף, תן לי בית יותר גדול, תן לי לא יודע מה, אה, אה, אה, לראות כדורגל כמו, כמו בן אדם, תן לי לא יודע מה, שר, כמה? שישים ושתיים בתולות? כמה אני מקווה? שישים ושתיים? שישים ושתיים, כן. צריך להיות בסיסי. צעירים שבאים מהם, הם מורשמים רק לישון, נכון, נכון, נכון, נכון, ואנחנו, נכון, דוגמה מאוד טובה. עכשיו עוד דבר מאוד בסיסי שכבר דיברנו עליו אמנם, א', יש שלושה סוגים של פעולות, אתם זוכרים מה שלושת הסוגים של הפעולות? בוא שם, בוא לא, שם. לא, שלוש, לא שתיים. יש פעולות אחת. של הגוף, אחת. פעולות של דיבור ופעולות של מחשבה. עכשיו, לכל אחת מהפעולות שלנו, יש תוצאות. לזה קוראים, איך קוראים לזה? חוק הקרמה. כשאתם זוכרים שקרמה הפירוש שלו הוא פשוט פעולה. עכשיו פעולות עכשיו אנחנו מגיעים להולסם ואנהולסם, שזה, הולסם זה פעולה, איך אמרנו? מביאה תועלת. מביאה תועלת, ואנהולסם זה פעולה שלא מביאה פועלת, או אפילו מביאה, מביאה נזק. אז כמו שהבודהיסטים אוהבים עם לוח הכפר, זאת אומרת, כיוון שיש שלושה סוגים של פעולות ושני סוגים של פעולות, אז יש שישה סוגים של פעולות, נכון? <laughs> יש פעולה. ודרך אגב, אם תקראו איזה סוטרה של בודה, תראו שזה ככה ממשיך, אתה יודע, הם לא מוותרים על אף פינה, זאת אומרת, אז יש פעולה של הגוף שהיא פעולה הולסם, ויש פעולה של הגוף שהיא פעולה אנהולסם. בקיצור, מה שרציתי להגיד, זה שכל פעולה שהיא אנהולסם, זאת אומרת פעולה שהיא דסטרוקטיבית, היא מגיעה ממצב נפשי שהוא אפליקשי. אפליקשן, <אף> <אף> שזה <אף> קלשא, שזה אוכר, רגש אוכר. כל פעולה שמזיקה נובעת מאחד מהרגשות האוכרים. וכל פעולה שהיא פעולה טובה, שמועילה, עכשיו, צריך שוב פעם להבין, כשאנחנו מדברים על הולסם ו-un-holdsum, מדברים אליך, על העושה. אנחנו מתעניינים כרגע הרבה פחות בצד השני. אבל כמו שאמרנו קודם, העושר והסבל הם בידינו, זאת אומרת מכל רגש אוכר נובעת מחשבה או נובע, נובע, נובעת דיבור או נובעת פעולה חיצונית שהיא מזיקה. ואם אני אחזור שנייה אחורה לדברים האלה שדיברנו עליהם קודם, רק ברפרוף, הדברים האלה שגורמים לנו או מצריכים מאיתנו חשבון נפש, האם שהאנשים מהם עשו, אנחנו צריכים לראות, ושוב, מה שאני אומר פה זה לא תורה מסיני, זה הצעה. ותבדקו ותראו האם היה בתוך הפעולה הזאתי מניע שהוא היה state of mind שהוא אחד מה-afflications, אחד מהרגשות האוכרים. תסתכלו, תראו. ואני לא מדבר על מה שהוא עשה, <laughs> אני מדבר תמיד על התגובה שלנו, זה מה שחשוב. עכשיו, זה, שוב, כיוון שאבודה הצהיר חד משמעית שהוא לא... שהוא נותן הצעות, גם אני בעקבותיו, תבדקו. ושוב, בסוגריים, קשה לבדוק את זה על דברים שהם ממש זה, אבל אפשר בהחלט לבדוק את זה על הדברים האלה. פה, בין היתר נכנס הנושא הזה של כאילו אינטליגנציה או, או, או, או מיינד או מחשבה והאם אנחנו יכולים לראות מה התוצאות שעומדות להיות לפעולה שאנחנו עושים מראש, מראש או בזמן או הכי, הכי, טוב, הכי, הכי, הכי טוב מראש בזמן בסדר, אחרי גם בסדר. אבל פה בעצם המקום כאילו להפעיל את האינטליגנציה שלנו. ולנסות לנחש כאילו, לנסות לנחש. למשל, מה יקרה אם אני אכעס? עכשיו שוב אמרתי אתה יכול לכעוס זאת אומרת אם יש משהו שהתכנות שה... שלך אומר שצריך לכעוס עליו אז אתה יכול לכעוס אבל השאלה אם אתה יכול לראות מה הכעס הזה יעשה מה הוא יעשה לך ומה הוא יעשה לוויטנאמים לת... אם הוא יעשה משהו להם, אם הוא יעשה משהו לך, לא יותר. לבדוק, זה כל, ה... זה כל העבודה בעצם. ושוב, אנחנו מנסים לבדוק כמיטב יכולתנו, זאת אומרת, אנחנו לא בוחני כליות ולב. <ספק> מה? כן, אבל לפחות לגבינו, עם ניסיון החיים שיש לנו, סיכוי טוב שאנחנו נוכל להעריך מה יקרה מזה, האם יצא מזה משהו טוב, האם יצא מזה משהו רע. עכשיו, שלא תחשבו, כאילו, זה שאני מדבר על, על, על, על הצד השלילי, כאילו, יש אותו דבר בדיוק גם בצד החיובי, זאת אומרת, אם אני עכשיו אעשה משהו שהוא אחד מה... מה זה אני לא יודע, ההפך מקלשא, זאת אומרת משהו שקשור לקומפשן, משהו שקשור לשמחה, משהו שקשור לאהבה, משהו שקשור להשתוות הנפש, מה זה יגרום לי, גם מה זה יגרום לשני, אבל מה זה יגרום לשני זה קצת אה, אה, אה, יומרני אה, אה, באמת לדעת, כי הוא יכול לקבל את זה בתור התנשאות, הוא יכול לקבל את זה צריך להתחשב <צרח> בזה, <צרח> אבל לא באמת להיות בטוחים שאנחנו ממש ממש יודעים מה יקרה לו. לעצמנו, הרבה יותר קל לדעת מה הולך לקרות לזה. קצת את אפי, דוגמה של התת הקודם <את> של הכבורנטים. כן. שנורא קל להסתכל על זה, זה נורא טוב. כן. אני רוצה לשאול שאלה, משהו אנשים לא אוהבים לכעוס, להתלהב, כי זה מוציא אותם מה-eple day life, זה נורא אפור, זה נורא כן. זאת אומרת, כשהם כועסים באמת, משתוללים, זה חלק מהשיענה. פורקן, בטח. זה חלק משפחים הכות. נכון, נכון. שאלה האם אני חושב... מה? זה חלק מהרצון של משפחים, יעוקבים בקצוות האלה. נכון, אבל אם... מה שאני טוען זה דבר כזה, אם אנחנו באמת רואים את זה אנחנו יכולים להחליט כאילו לאן אנחנו הולכים אם אנחנו הולכים באמת לשם ושם מבחינה מסוימת זה דבר שלא נגמר זאת אומרת ריגוש אחד מוביל לריגוש שני לא וגם הריגוש הזה הוא הולך, ו... הולך ומתכהש, זאת אומרת, יכול להיות שמי שראה עכשיו את המונדיאל, בשבוע הבא הוא יצטרך לראות את הליגה yeah. ג' פה ביפו, הוא יגיד, שזה משחק, אם הוא אף פעם לא היה רואה את המונדיאל, אז הוא היה אומר, או, oh, זה המשחק. זאת אומרת, זה נכון מה שאת אומרת, אבל שאלה גדולה היא, למה אנחנו צריכים לברוח? בגלל? שאנחנו, עכשיו יש פה דבר כזה כאילו, זה נכון שאם אנחנו רואים את החיים הפשוטים שלנו בתור משהו משעמם, אז אנחנו צריכים דברים אחרים, אבל אם אנחנו נבין את זה ונגיד, ו... ו... ו... אם באמת נבין את זה ונפסיק להשקיע את האנרגיה בדברים האלה של הכעס, של הזעם, של המריבות, אפילו של הכדורגל, שזה יחסית הרבה יותר טוב, פשוט תתפנה לנו אנרגיה בשביל לראות שגם בלי זה החיים הם יפים. אבל יש כאלה שזה נותן להם הרבה רווחים בזה. כן. לשמור על ה-reputation זה הבי עצבני, אוקיי? זה הזה שלו, זה הרפיוטיישן שלו. כן, כן. מה? אני מאמין שהוא, נגיד שהוא, לא משנה, זה לא משנה בכלל. זה ממש לא משנה, נגיד שהוא באמת מתרגש. זה החיים שלו, זה הרפיוטיישן שלו. כן. בסדר, רפיוטיישן זה באמת אחד משמונת ה זה באמת אחד מהדברים שאם תלמד לוותר עליהם, החיים שלך יהיו יותר מאושרים. אתה יודע, לפחות בסופי השיפורים, שהכוכבים הכי גדולים, שיש להם את הרפיוטיישן הכי גדול, הם יכולים להתרסק. למרות שהם, לא למרות שהם לא כאילו, לא... מה זה, בשיא, ו... ‫אני זוכר בזמנו, בפעם הקודמת ‫שדיברנו על זה, זה היה... ‫איך קראו לו? דודו... דודו טופז. שהיה ממש בשיא הזה. ‫ כן. אבל הוא... ‫רגע, זה אבי עצבני, זה דוגמה רגילה? ‫הוא נתן, הוא התחיל. ‫אבל, אבל, זה נכון. ‫אבל, עזוב, אבל... זה נכון, אני אומר שוב, יש אנשים שהם מרגישים שאם הם לא יתרכזו אז זה לא הם או שהם בוגדים באמת או שהם מאכזבים את הסבתא שלהם לא, אבל אמרת קודם שחלק מהאנטי דוקטור זה להיות בסייטמנט הגדול הזה כן, לא לשיעמור לשעמום, הפוך. ההפוך, כן. אם אתה מחפש excitement, אז כשאין לך excitement אתה בשעמום. אבל האנטי הוא... זה כאילו, זאת אומרת, להפסיק להתלהב מה excitement. אף אחד מאיתנו לא רוצה להיות במער... מי אמר? במער... רגע, רגע, מה, מה, מה? תני לי להבין. רגע, לאט לאט, חבר'ה, אתם כולכם כבר יודעים את התשובה ואני רוצה לשמוע את השאלה. מה אף אחד מאיתנו לא רוצה? זאת חלק מה... עזוב אף אחד, הרצון, האקסייטמנט והגזילה מהאקסייטמנט זה לחבוט את החיים, לחבוט את החיים. ולהרגיש בחיים. בסדר, אז שוב פעם, ראשית כל, אם תורידי את האמפליטודה, אז דברים קטנים יכלו להראות לך מאוד מאוד מהנים. כן, ואם היא אומרת שכשהגיעה לארץ פתאום היא ראתה ששמש זה, זה דבר טוב, <laughs> טוב. אחרי לא, אחרי שבועיים <laughs> גשם, אחרי שבועיים <laughs> גשם, <laughs> פתאום <laughs> תראי שזה <laughs> טוב, <laughs> תלוי מי, תלוי מתי, אבל, אבל זה בדיוק מה שאני אומר, זאת אומרת עוצמת החוויה היא לא מוגדרת על ידי עוצמת הגירוי, היא מוגדרת על ידי התגובה של אליה. בגלל זה גם כשמישהו הוא כוכב בינלאומי, אז הוא, כל החיים שלו חייב להיות כוכב בינלאומי, אבל כשהוא נהיה כוכב בינלאומי זה גם כן לא מספיק לו, אז הוא צריך עוד משהו. אז זה יכול להיות סמים, וזה יכול להיות שהוא ישלח אנשים להרביץ למישהו ש, שמבקר אותו, לא יודע מה. זאת אומרת, בדיוק הרצון שלנו לאקסייטמנט הוא לא, בוא נגיד, הוא לא הדרך המומלצת, בטח שלא על ידי הבודהיזם. עכשיו זה ברור שכולנו גדלנו ככה, אבל, אבל, יש תרבויות אחרות שהן מסתכלות על זה בכלל אחרת. זאת אומרת, ואני לא הולך לנזיר זן ביפן לא יודע, תלכי נגיד למישהו באמזונס, יכול להיות שהוא קם בבוקר, יוצא ליער, תופס איזה שתי ארנבות או משהו כזה, הולך הביתה, מבשל אותם, מבסוט לאללה. <ש> לא... <ש> מה? <ש> <ש> <ש> כן, כן, והוא לא מרגיש שחסר לו משהו, אותנו חינכו. שאנחנו צריכים עוד עוד דברים עוד אקסייטמנט עוד ריגושים עוד להשיג עוד עוד עוד עוד אבל אנחנו צריכים להבין שזה תוצאה של חינוך אנחנו לא אשמים hm, חינכו אותנו אבל הרצון הזה הוא לא משהו שהוא אבסולוטי, הוא לא משהו... אבל אני צודקת, מה שאתה אומר זה אם מזתרים על חשקים, או מזותרים על צוות, אתה הופך ל... יותר של נזיר ווניסטי. פשוט כל, אם זה את לא תצליחי, אם זה אותי, את לא תצליחי לדכא את זה. אבל, אבל שאלה האם נזיר בודהיסטי החיים שלו פחות מאושרים או יותר מאושרים מאשר החיים של מייקל ג'קסון. לא יודעת אבל אנחנו צריכים אז א' אני יכול להרגיע אותך גם אם תחליטי את לא תהיי. מה? יש מה יש לך חדשות בשבילי? יש נושא, כמו, שבל שבל כאלה שהיו כמובן. אבל זה עבודה קשה. כן, ברור. אבל השאלה אם את מוכנה להשקיע את העבודה הקשה. אני לא נראה לי ש... שאנחנו פה מוכנים להשקיע את העבודה הקשה אז. אני מניח שאנחנו נגיע לאיזה מצב ביניים. לא מניח שאנחנו נגיע פה למצב של נזירים בודהיסטים. כן, אז למה לוותר? את לא מוותרת, מבט... על דברים שהם... אה, אה... גורמים, גורמים לסבל, זה כן, הכל. כן, אבל אנחנו מספיק גדולים כולנו. כן. כדי לדעת, אתה יודע, גם כשיש תעוגה חייטי מה בעולם, יודעת שהיא לא בריאה, ואני יודעת שאת רוצה לי תחילה, אבל זה בא לי היום. כן. ובא לי היום לדפוק את הראש, ובא לי היום לעשות כן. כן. סמים, כי בא לי, אז אני שלם אחר כך תחילה. בסדר, אבל... אבל תדעי, מה שאת עושה, זה הכל. הבעיה היא מתחילה ונגמרת כשאנחנו אם את יודעת שזה ]到底... לא טוב וזה, ואז את אומרת בא לי, וואלה, אין, אין, אין, אין, מבחינתי אין שום בעיה. אני לא נגד. אני בעד לעשות את זה מתוך מודעות. האמת, שלפעמים זה מוציא קצת את החשק. אבל אם לא, אבל אם לא, ‫אני מסתכלת עליך ועל היתר, ‫אותם? ‫ אתכם חצי שנה בארץ ‫בלי שאתם מתכננים עוד טיול חובק עודם. ‫גם לכם יש את האקס-סייקל שלנו, ‫פשוט לא בראש ולא בזה, ‫אבל אתם גם חיים ב ‫בקרה אקסטרים. ‫-אנחנו לא רואים את עצמנו. ‫-לא, כאן, נסעתם אז לשנה. ‫אין הרבה אנשים שלא לשנה ‫בכל העולם. נו בסדר. אז, אז מה, זה זה מה זה אומר? זה אומר. א, א בסדר. אוקיי, בסדר. ‫מה, אני אמרתי שאני יותר טוב? לא, ‫לא, זה נהדר. ‫בעיניי דבר מאוד טוב, ‫אבל זה מאותו מקום. ‫אני לא רוצה, שבת אני שבת בכלל שבת לא, לא, לא רוצה... ‫אני בכלל... ‫אין בכלל לא רוצה... ‫-אין שם נזק. זה לא שהיא מתוכנית, אבל נזיר בודהיסטי לא היה עושה. למה? למה? דאלי למה הוא נזיר בודהיסטי מהמשובחים שבהם והוא כל הזמן נובד בעולם. השאלה היא בכלל לא מה אנחנו עושים, אלא מה המוטיבציה שלנו והאם זה נעשה מתוך הבנה עמוקה או לא. עכשיו יכול להיות שגם אני עושה דברים שלא מתוך הבנה עמוקה, אני לא אומר, אבל אני משתדל לעשות את זה מתוך התבוננות. לא תמיד אני מצליח, אבל השאלה היא מה, מה הגישה, לא מה קורה בפועל. אני לא ברמה של הדל"י למה או של הסגן של הדל"י למה או מספר ארבע, כן? אני בדרכי הצנועה מנסה להיות מודע כמה שיותר. עכשיו אם אני מסתכל על, על, על על כל הדברים נגיד שאני יכול לעשות עם הכסף שלי ואני מהקבוצה הזאת של מה שנקרא פיל, של פחות ירושה לילדים <laughs> <laughs> <laughs> אז, אז אם אני יכול כן לנסוע או לא לנסוע ואם אני אסע אז יישאר לי כסף בבנק אם אני לא אסע אז יישאר לי עוד כסף לא, בבנק כן. אמצעייטים שלכם, שרקעים את הדרי, למה? כן. ונתארח לנו את כל האירוע. זה היה מקביל למישהו שנוסע לראות כדורגת הזה, וזה היה מקביל למישהו שנוסע לראות שפעה. כי בסופו של זה היה נורא אקסייטי נכון, נו. בסדר, אבל אני אמרתי לך שוב פעם, כשאת... כשאת, את מבינה, שוב, אמרתי, אם תצליחי את אלה להוריד, אז את תהני מאלה. עכשיו, יכול להיות שמישהו אחר, לראות את הדלאי למה, כיוון שאני לא יודע מה, נגיד פחות ממייקל ג'קסון באיצטדיון של 200 אלף איש זה לא משחק לו, אז אולי זה לא היה מעורר בו שום דבר. יכול להיות שבגלל השקט הדבר הזה כן עורר בי משהו, מבינה? זה השאלה היא מה, מה האמפליטודה הדברים של הדברים ש... שאת מגיעה אליה, ובאמת אם את מגיעה לשק, אנחנו היום יש לנו זמן פשוט Books. כי אנחנו נשארים פה, בסדר, <Brettpper> אז, אז, to... כן אז לא לא לא מאה אחוז בסדר גמור אנחנו כן כן בסדר אז אז בואו נסיים באמת מה הנה זה הקלטה אז אז אוקיי אז אנחנו עכשיו בעצם סיימנו אני אסגור את ההקלטה ו... כיוון שאנחנו נשארים פה, איפה ההקלטה? איפה ההקלטה? אתה לא צריך להוריד את הכלב? אנחנו נוריד אותה. יש זמן, אבל. יש לי יחסים נעצים. אתה עושה את זה מתחת לבית השם. לא, לא. הוא ניצל את ה...